Tak slávám, můžeme začínat. Já jsem se na začátku té přednášky trochu nechal zaskočit, já jsem nevěděl, že to budu uvádět, nějak mě to nedošlo předem, takže jsem zapomněl, jako říct, zásadní takový dvě sdělení. Tak prohlídněte si tady přednášec řícího ještě jednou, jedna, která... Všichni doufáme, že to bude teda ten první laureát Nobelové ceny, co tady byl jako na snědku. A jedna, tohle to je, Jula Lukeš. to je ten, co tu ta semnici, ne já. <těk> tak jo, takže prosím, první otázky. Tak, Pod, po, Magoři nejsou jenom ve vyničnej, takhle by se to dalo se otázek několik, ale tak mě napadá taková nekontroverznější. Teď teda víme, že umíme teoreticky utíct všem virům. A teď se dokážete prostě predikovat tu debatu a její řešení. Vlastně, jak bude vypadat, jestli my jako jim chceme utíct? Jo? Všechno to s tím mikrobiomem a tak dále. Tak ten virom je nám to k něčemu? Nebo vlastně se chceme jako opravdu osamostatnit? Jasně. Uh, tak za prvý... Uh... Představa, že budeme mnohobuněční v organismy překodovávat je opravdu vzdálená. Jo. Dá se mluvit o těch bakteriích, tam se to děje. Kvasinky už, jo, oni jsou schopní nasyntetizovat celý genom a pospojovat je. To vyšlo letos zase v Nature. Ty obrovský kusy, jo, 100 kilobázový prostě kusy, jsou schopní už poskládat a udělat v celou kvasnici, prostě nasyntetizovat, jo. Tyhle, ty, tyhle chlapy. E, mimochodem, já jsem se optal, jestli by šel do nějakého grantu s náma, ne? A on říkal, no já jako, já nějak ty granty už nepíšu. A, a já jsem říkal, no jak dostáváš prachy? A on půjde, já, no on, on je taky takový discretional funding. To znamená, že já prostě zajdu do Londýna a s nějakýma lidmi si popovídám. No a oni mi pak dají ty peníze, no. Jo, takže to jsem zjistil, že je discretional funding. A to je prvý 10 milionů, teda liberi, když už jako to přistane. Uh, to super, takže uh, takže uh, uh, tohle oni dovedou, ale uh, takhle daleko to nepůjde. Jo? A druhá věc je ještě zajímavá, kterou jsem nezmínil, a to, že my jsme v těch blastokritídích, my už jsme jich osekvenovali čtyři, a že jsme v nich našli virové sekvence, a ty virové sekvence jsou překódované podle té trypanozomový, podle té blastokritidiový. Jako kdyby ten virus převzal ten kód. Jo? Takže buď jsou to nefunkční, oni jsou to bohužel jenom e, kusy, takže patrně nejsou funkční, takže buď ten, e, prostě to překódování penetruje i do těchto genů, i když nejsou transkribovaný třeba, nebo jsou transkribovány jenom částečně. Prostě viry si s tím poradí. Jo? E, Um, protože prostě um, si poradili zatím úplně se vším. Takže o Viri já bych se nebál, jo. Že bychom prostě vyautovali Viri nějakým trikem, to si myslím, že se nestane, no. oni, oni, oni si prostě najdou, najdou si cestu a, a nějaký způsob, jo. Takže, ale, ale je to jedna z teorií, proč by mohly být překódování svého genomu, čemu by to mohlo mít nějakou výhodu. Mohlo by to prostě přinést třeba krátkodobou selekční výhodu, prostě protože ty viry, které třeba, já nevím, nějakým způsobem tu populaci e, totálně devastovaly, e, takže si tímhle s tím vytvořili rezistenci nějakou. Jo? Takže asi takhle, ale proto nějaký e, e, e, e, biznisový použití. Tam je ten efekt jasný. oni dokonce vypočítávají, kolik jsou ztráty prostě z toho, když, když se jim kontaminují výrobníky v těm biotechnologickým firmám a tak, a tohle všechno by se tím dalo řešit vlastně. Tak, další dotaz? Jednokrátkej komentář dneska vyšla, myslím nejčeru, ta klasinka z 50% synteticky nasynt, uh, udělaná. Takže klasínka, dneska, jo, dneska vyšlo 50%. Jo, jo, jo. Takže jako jsme skoro tam. Jsou tam no. A druhá A věc je... Je to zase tahle ta laborka toho čina? Uh, Nedíval či jsem či... se, kterou, která to je laborka, ale je to, je to, to jsou podstatě neuvěřitelné. No. Více než polovina chromozomu je udělaná mm. dénovo. Mm. A ten dotaz vlastně pokračuje v tom, jak jste teďka teďka navázal, že ty jsi tady dal svoji interpretaci, jak se to mohlo stát, jaký byl ten driver, že to byl ten survival z nějakých, za nějakých situací, že se, to nějak, že se to nějak petrifikovalo. Nepřijde ti pravděpodobnější, že to je opravdu host-patogen interakce a že to je únik před nějakýma teda virovejma, virovejma patogenama, protože že v mnoha jiných situacích je to ten nejsilnější driver nějaké molekulární evoluce a i to, že tam jsou ty zbytky těch virů, to mě může napovídat to, že tady je nějaká strategie proti strategie proti strategie proti strategii a že to je vlastně eskalace nějakého zbrojení na úrovni přeprogramovávání genetického kódu. Moc si to nemyslím. Protože si říkám, že bychom to viděli mnohem častěji. Jsou extrémně vzácní případy a ve všech případech jsou to vždycky tři stopkodóny. My jsme doufali, když osekvenujeme víc blastocritidy, Honza izoloval jednu z Chorvatska. Že jo? Prostě najednou začalo být zajímavé všechny ty, ty plné dusíky, co máme těch našich izolátů. Protože jsem říkal laborance, jenom sekvenuji jeden gen a jakmile tam uvidíš hvězdičky, tak je to bingo. Že jo? Jo? E, a, e, ale všechny jsou úplně stejný. Jo? A, a pak druhá ještě část odpovědi je, že se zdá, že to přece jenom nějaký, jako, e, nějakou, nějaký mínus přináší. A to, že ty stopkodóny nejsou uh, rozptýleny, my, my jsme udělali, to, to vlastně nikdo neudělal, že jsme zmapovali roz, rozšíření těch stopkodónů v celým genomu, v 800 8 genech. Teď už to máme čtyřikrát. A čím je to běžnější protein, jako ribozomální proteiny, tak je tam téměř nemají. A čím je to nějaký obskurní protein, který hraje roli v nějaké syntéze, tak je má napěchovaný. A dokonce je zajímavý, ale třeba to je jiný důvod, jo? že mitoribozomální proteiny jsou napíchované stopkodonama a, a že je jich hodně v trypanosomách. Tam je perfekt, to, to je největší, vůbec největší ribozom vůbec ze všech, je mitochondriální ribozom u trypanosomů. Ten má 130, nebo já nevím, kolik proteinů teď. Ne, ještě ne, ještě máme větší. Diplonemách, ten jich má asi 140. Ale, takže je jich hodně. Jo, a jsou napěchovaný stopkodony A podíváme se do stovky těch cytozolických, a tam prakticky žádný stopkodony nejsou. Tak jako kdyby to přinášelo nějaký burden. A my chceme dělat ribozom profiling, aby jsme viděli, jestli ten ribozom se zdrží na tom uh, stopkodonu, jestli mu to trvá maličko díl, než ho přejede. Jo? Což by znamenalo, že ta buňka vlastně uh, má problémy. Ale stejně to zvládá, samozřejmě. Jo. Takže, ale, ale hele, je, je to, jak se říká, anybody's guess, jo. Takže když byste měli nějaký fakt hodně bláznivý nápady, tak bych spíš o ně měl zájem já, než o ty moje. Protože ty vysvětlení jsou vlastně úplně v luftě. A může to být cokoliv, no. Jednu věc, kterou chceme zkusit, je, že se pokusíme infikovat virama. Jo? prostě to udělat experimentálně samozřejmě, jo? Ale s okolností u Leichmanní, a volfáč by o tom věděl hodně, jsou viry, které vlastně zvyšují patologii Leichmanní. Ale nikdy se nepodařilo je infikovat v laborkách. Jo? vždycky se to izoluje prostě... Takže, takže nejsou experimentální systémy, které by nám umožňovaly prostě to infikovat a budeme muset začít trošku od píky a, a já nejsem virolog, že jo, takže já potom bym prd. Tak. Asi Honza zaště chce reagovat. Uhum. Já chci reagovat ještě jednou molekulárně a předpokládám, že pokud byste to neměli udělaný, takže, takže nějaký recenzent by se vás zeptal, jestli to, o čem ty tady, co tady ukazoval v těch strukturách těch TRN, jestli to je jenom o těch nukleotidech anebo i o posttranskripčních modifikacích nukleotidů, yes. protože tam to je tak variabilní chemie a tam může vlastně způsobit úplně netušený chování těch A no, To je prostě jasně uh, výborný dotaz. Uh, takže když jsme dostali posudky, tak jeden oponent chtěl, aby jsme udělali mass pack. Vyčištěný té jo, To fakt není sranda. A e, Honza se divil, když jsem mu právě říkal, když jsem mu to popisoval. Jo. A, a dovede to všechny, všechny modifikace na jednej teréná dovede udělat, dovedou udělat jenom tři laborky na světě. A ta jedna řekla, že má frontu. Ta druhá řekla, že, že to bude spousta spoluautorů. A ten třetí řekl, že, že mu to můžeme zaplatit a že to je v pohodě. Ještě to byl nějaký kámoš kámoše a tak jo. Takže když to udělal a zjistil, že to je Nature, tak řekl, ne, žádný placení, já chci být na tom paperu, že jo. A, Takže celý, což nám nabouralo koncept celého českého Nature s jedním američanem uprostřed, jo. A, Ale byl tam, udělal to perfektně a vyloučil, že tam je nějaká modifikace, která by trvalo to prostě půl roku, a stálo spoustu peněz, ještě to posílání, ale přesně jak si říkal. Takže modifikace byla vyloučená. A co se povedlo a co teď Leoš Valášek dělá? On v podstatě mutuje ribozomální proteiny, které jsou v, tej, v kontaktu s tou terénou. Tohle už je všechno z Ramakryšnanových struktur známý a, a vychází mu to. Jo, takže, takže třeba už ve chvíli, kdy mutuje něco, ně, nějaký hrybozomální protein S10, myslím, tak, tak vlastně ta teréná přestává fungovat a prostě má z toho radost. Vždycky volá něco a říká mi nějaké zkratky, a říkáme, říkám, jo, to je fajn, ale v podstatě jako nevím. <laughs> tak, takže, takže, takže ta snaha bude vytvořit strukturu, samozřejmě, jo. Prostě. To zkrácení ty terna dává lidem smysl v tom místě, že by to mohlo mít prostě větší flexibilitu, a tím pádem, že by to mohlo prostě způsobit tenhle ten typ non-vocen krikovského báspárování. Já, mě tam napadlo, k čemu by se to mohlo hodit, kromě zdrhnutí těm vidumům, že ono možná tím způsobem, nebo když se počet těch podonů vomezí a udělají se takové ty, jakoby na první pohled, neefektivity, tak se tím dá hodně dobře možná kalibrovat rychlost exprese, eh, nějakého toho konkrétního proteinu. Že když něco potřebuji hodně pořád, jako třeba tedy pod jednotky, tak si to tam prostě nedám a můžu takhle jednoduché a poměrně mutacema jako šlapat na brzdu a plyn v tom, jak rychle se má co dělat. No. Výborný, dobrý, beru, zkusím si to zapamatovat. Protiargument by byl, že v organismy vymysleli tisíc způsobů, jak to, jak to dělat jinak, velice efektivně, že jo. Jo, tohle je takový vlastně jeden mechanismus, solvidol, což si myslím, že co, co chceme udělat je, ve chvíli, kdy, a teď už teda víme, že jsme schopni dostat e, fluorescenční protein do těch buněk, ale pak jsme se nějak kousli, tak že vezmeme tři proteiny. Jeden, který nemá in-frame stopy, ale tagovaný, jo a potom jeden, který má jich šest a druhý, který jich má patnáct. A budeme koukat, jestli se vyrábí ze stejného promotoru a tak dále, ze stejných podmínek různý množství proteínů. Takže dá se s tím hrát, potom už dá se to nějak testovat a zkusíme. Eh, ale hold, zatím ty, eh, eh, ty komponenty ještě k tomu nejsou. Já no. bych si teď uloupil jednu otázku, nebo spíš bych přihrál tamhle Ivanovi, protože jsem si vzpomněl... Hráčkovi, protože jsem si vzpomněl na jeho nedávnou no, nevím, přednášku z covidového období, kterou tady měl, a týkala se netopejru, jako obvykle, ale molekulární biologie netopejru. Tam se zdá, že prostě obrana proti virům skoro všecka teda spočívá v... nějak ošidit ten, ten aparát pro toho syntetický viru tím, aby se Syntetizovali vi, proteiny netopejrá a nesyntetizovali proteiny viru. A mají k tomu obrovský aparát těch ribozomů, jestli jsem to dobře pochopil. Tak mají vlastně spoustu a dokážou zřejmě přepínat na různé typy a každý umí prostě syntetizovat v jiných podmínkách. Jakože se, prostě... se ribozom vyhybá. Virovejím mRNA, jo? Někte má teně, tam spoustu ribozomů, typů, zřejmě do zásoby a můžeme se nima přepínat a když teda tam přijde něco, tak vypne ty, ty ribozomy a ten virus je namydlený. A no, vypne ribozomy, jo, jsou jenom nějaký prvoci mořský, kde se předpokládá, že jsou dva různé typy ribozomů. No, to, kde to je experimentálně... Jak, jak to što... netoper je na tom, ten, ten ich má mnohem, mnohem víc. Tam jde o to, že v podstatě celá ta obrana přes, přes interferony den, směřuje na to, aby prostě se vypnula syntéza proteinu, když je tam něco, když, je, když rozpoznali viru, virus. Mm -hmm. Ale mm -hmm šikovnější zvířata, jako například netopejři, tak ty nevypínají vlastní proteiny, ale prostě udělají to tak, že po ní můžou syntetizovat ty proteiny, ale ty virový syntetizovaný nejsou. Možná... No evidentně, že jo, jsou to sentinely virů, jo, který to jsou létající prostě virový banky netopejři a občas si teda asi nabíjou hubu, jo. Uh, že nějaký ten virus je rozlouskne. Ale tak jak Dyvane, to teda je? to nějak... Ono už je to taky dáno? No ne, ne, já si dále... to... Bohužel od bo toho aktuálního období covidu, přece jenom už se uplynul nějaký pátek a od té doby já jsem se na tyhle ty molekulární věci vůbec nepodíval, ale tenkrát jako zrovna byly jako, že jo, kompletní genomy hotové, kde byly jako všechny ty že jo, výpisy jako, že jo, nukleotidů různých a tak dále. A tam právě bylo několik pozorů, já to mám v té přednášce, že jo, která je někde na tom internetu, jako v, v podstatě poctivě, že excerpovaný v té v té době z těch opravdu up-to-date pramenů. A tam právě je několik takových těch že opravdu jako velice chytrých a sofistikovaných mechanismů té antiverové obrany právě na té úrovni jako těch že molekulární a transkripční dynamiky. A tam mají třeba jako obrovský, jako množství jako variantních že rybozumálních že pro ten že malý rybozumální úsek mají asi يا <تصفيق> 15 tisíc nebo kolik prostě, jo, různých variantních jako mm -hmm. e, z těch ARN že jako prostě, jež skutečně nebývaly divný věci a pak tam jsou takový ty mechanismy jako takový ten obraný mechanismus, když teď mi vypadlo to ta, žeho, který v zásadě jako pracuje s tím na podobným jako principu, že, že překodovává právě ty C G, e, kombinace tak, aby jako, e, že v té e, e, prostě inverzní variantě co tam hodilo ty stop To znamená, že jako výsledně rozseká vlastně tu e, že expresi toho výrobního e, genomu na prostě fragmenty, ze kterých se nedá nic postavit. Aha. No, tak já bych to třeba... Jestli, jestli bych mít pinknul ale... tu přednášku, tak budu rád. Jo. Ono, když je na internetu, to je hrůza. Tak k tomu je jedna věc ještě zajímavá. Naše buňky mají speciální dráhu, která se jmenuje Nonsense Mediated Pathway. Jo? To znamená, že jsou tam proteiny, které hledají, které skenují mRNA a když najdou stop kodon uprostřed tak destruuje tu RNA. Jo? Takže vlastně brání tomu, že když systém udělá chybu a včlení stopkodon, kde nemá bejt, e, při e, replikaci a tak dále, tak je tam prostě dráha, která selektivně odstraňuje e, e, ty mRNA, které mají stopkodony v sobě. Takže tady kleta, mrška by samozřejmě si okamžitě destruovala všechny mRNA, takže co udělala? Ztratila tu pásve. Takže tyhle ty proteiny tam chybí prostě. Jo? Ale zajímavé je, že oni byli ztracení už mnohem dřív. Takže v podstatě ty několik příbuzných větví, který ten jeden rok jsme nazvali z Honzou Obscuromonas, a ten teď bude docela známej, a pojmenovali jsme jeden druh po Wolfáčovi. Prostě on zase s tím chtěl nějak udělat v oko nebo tak. Vyřídit a... účty. A, takže Obscuromonas Wolfí. A ta bude opravdu jako studovaná, vám říkám. To bude normálně model, ty bláho. Už nikdo nebe vědět, kde si pohřbený a lidi s tím budou dělat. A... Tak tyhle obskuromonády, to bylo někde, na... když jsme čekali na srbsko-maďarské hranici. Si to pamatuju. A, uh, Takže uh, co se ukazuje je, že patrně tyhle ty celá ta linie těch trypanosomatidů ztratila tuhle nonsense mediated pathway a jenom jedna z nich se překódovala. Jako kdyby si vytvořila podmínky pro tenhle switch, aby vůbec mohl vzniknout. Jo? A v těch ostatních liních není. Takže nonsense mediated pathway tam chybí, ale kód je normální. Takže možná, že tam je několik určitých třeba e, kroků, který ta buňka udělá, aniž by to tušila, a pak najednou zjistí, že se může překodovat bez větší pakárny. Jo? Je to jedna, jedna z variant. Takže e, jsou takovýhle různé. Já o těch vědech vím strašně málo. No. Takže já vlastně budu věřit úplně všemu. No. <laughs> Ale jsou to jako, jsou, jsou že jo? Mají několik, že jo, z jednoho čtecího rámce vyrábí několik proteinů, posunou si to a tak dále. Hm. Tak tady je, furt se hlásí jedni a to ti samý, takže je tady někdo další? Ne. Znáte, ne, ne, víte, proč se hlásí americký studenti a český ne? Protože to je, to je takový možná na to... Protože český studenti si říkají, no jo, tak už, aby jsme šli. A zatímco ty americký si říkají, no my, my si ho platíme, tak mu spotíme záda, že jo? Jo, prostě vykostíme ho. Jo, zatímco, tak to je jenom... Tak Takže my tady máme lepší pivo, že jo? Takže... <laughs> Přesně. Jo, to je taky pravda, no. no. Tak já to ještě vrátím k tomu, proč teda tam e, tak pěkně na tom antikodonu, teda proč tam drží prostě ta jiná terena, která nemá tohle kodování, proč musí mít tu kratší nožičku? Je to tím, že jak se to dostane blíže, se změní úplně celý vlastně jako elektrochemický potenciál té molekuly a najednou to tam... A, a ne, nejenom to, jo, ale my jsme zjistili, že tyhle čtyřbázový terena jsou všude. Jsou v lidském genomu, jsou v bakteriích, jsou úplně všude. A víc nebudu říkat, jo, že to tam nahráváte. Prostě my víme už, kde jsou, víme ledacos. Ale... Takže ten příběh nekončí. Je to právě ten vtip těch, toho editování RNA, který prostě v mitochondrii trypanozomy bylo tak masivní, že předtím, když narazili na editování, tak si řekli, No to si špatně vosekvenoval a tak dále, jo, Stará, starý příběh, jo? zatímco tam to bylo tak masivní, že viděli, že to ne nevosekvenoval špatně. V tu chvíli se potom začneš koukat. No a tyhle ty TRNA samozřejmě jsou programy, tRNA scanner a tak dále. A ty to všechno vykopávaly samozřejmě, protože TRNA jsou statisíce a jsou různě modifikovaný, jsou nefunkční, jo mají tam nějaké introny, které se nevyštěpujou, jiné se vyštěpujou a tak dále, těch kombinací je spousta. Takže ten program je samozřejmě velice stringentně nastavený, aby prostě vytahali jenom to, co odpovídá tomu to, co experimentálně ověřenému systému. Jo? A ve chvíli, kdy se ukáže experimentálně, tam ta bioinformatika končí, že nějaká jiná varianta funguje, tak se najednou zjistí, že tý varianty je spousta, ale že byla považovaná za junk. Jo? Takže to je teď to, co nás začíná bavit. No. Jo, ta... no. Tak, kdo tady? Já ja, ne. Já musím, se zeptáš na Obskuromora z a to. Ne, to Ne, my máme, my jsme ještě pojmenovali jednu po, po, tom, po Davidovi Modrým, ne? Potom po Boborníkovi, řediteli Parazitáku. Tak prostě, no, To, to, to furt platí. David Modrý vypráví, že mu nějaký že se snažil sehnat někde peníze ve firmách a tak, jak je obcházel chudák, asi byl desperátní, je to tak 20 let, tak ho vykopávali, že jo? A jedného napadlo, že jim řekl, že by jako pojmenoval tom řediteli nějakou novou, nového parazita nebo něco takového. A, a ten chlápek ho zastavil ve dveřích a říká, no konečně nějaká aplikovaná věda. Jo? A, a dal mu prachy normálně. Takže... Tohle furt platí, jo? Lidi vidí svoje jména rádi. Není, no, no, takže teď, jsem, teď Teď byl... Ani ta, jsem ta, by mohl být třeba kohodit. takový uh, tačrenzis nebo gačrenzis. Ne, ne, nic ne. jsem neřekl. To je aplikovaný <laughs> ten, ten dotaz uh, směřuje k tomu, že ty jsi tam ukazoval strom, kde, kde se toho stalo třikrát nezávisle a uh, vypadá to skoro jako, že je to uh, způsob, který molekulárně je jakoby jeden z těch pravděpodobnějších, který má nějakou šanci na uh -huh. úspěch v nějakém jako kontextu. molekulárním kontextu. Ja. A mě napadá, jestli by to nemohlo souviset třeba s nějakou speciací, a že to může být efemerní záležitost při oddělení se od něčeho jiného, protože dokážu si představit, že tyhle ty ty a teďka jsem úplně na tenkým ledě a vůbec netuším, jestli mají nějaký sex. Jestli má nějaké pohlavní rozmnožování a dokáže si představit vyvinout něco takového. Protože se dějou neuvěřitelné věci že? Maj, maj, na molekulární úrovni. tak si vlsty, dokážu představit, maj. že pokud to má nějakou nenulovou pravděpodobnost, že se něco takového objeví v nějaké variantě eh, populační, tak vlastně může to, to způsobit způsobilo bariéru. Bariéru a, a odselektování. Tě by bylo hrozně zajímavé zkusit dát dohromady nějaký kamarády udělat nějakou takovou mezi druhou Sodomy jestli e, to bude mít nějaký testovatelný no. konsekvence. Jo? Oni, oni mají sex, si, že máme být divoký. Mají sex, jasně, výborný. Mají sex hrozně málo tyhle sty, e, Jo, a v přenašeči. Uh, takže my bychom tu ploštici asi Honza by chytil, veď to určitě. To by šlo, ale potíž je, že bychom museli jít mezi kruhama. To je, tam to mají všichni stejný, ale mezi kruhama. A to už je moc daletný. Hmm. Tam už mi to nedokážeme. No, tak Kdybychom měli jeden druh, co to má, a jeden, co to nemá, tak bychom to dokázali udělat. Ale my máme celý jeden typ, co to má, a mm. jiný, co mm. to nemá. A ty už jsou moc od sebe. Oni, oni si nešou no. Mm -hmm. uh, jo, a navíc málo kdy, jo. Uh, takže těžko testovatelný, asi, ale jo, mohlo by to, ne, tak, být. to tak být. Mohlo by to tak být, no? Te, Jasně. Teďka teda u mm? nejvzdálenější jsou hybridi mezi dvěma podrodama, mezi Leishmanem a Sauroleishmanem. Hmm? je udělaná a publikovaný hybrid, teda mezi Lechmania Tarentole a Lechmania Infantum. A když ty Ležmání jsou no. Oni mají jenom ty jména, aby se to odlišilo. Ale jsou Hele, a mohl by se spodívat na ty dilky těch větví jen tak, prostě, když už se o tom bavíme. <laughs> Nechce. <laughs> Nechce, to moc, jako, To je moc sebe. Tlačmány. To asi odhadne. Hm. Hm. Ještě, Takže, Jestli můžu jednou šílenou jo, věc, co, co jenom tak maličko, je... ještě je jenom jeden nejme. pokus, který se mi honí hlavou, Honzo, je prostě, to se nedá moc napsat do grantovek a tak, ale prostě infikovat ploštici stejným počtem těch překódovaných a stejným počtem obskuromonát, který bychom věděli, a prostě zkusit, jestli jak v té kompetici, mm -hmm. jestli jim to jestli nedává nějaký edge, jestli jim to nedává něco, prostě samozřejmě nějakou selektivní výhodu. Jo. Protože evidentně mají nějakou selektivní nevýhodu, kterou vidíme v tom nenáhodný distribuci těch stopkodonů. Čím, čím víc používaný protein, který potřebují syntetizovat maximální rychlostí, tam si ty stopy nemůžou dovolit v podstatě. Takže nějakou cenu platí. A ta, ta v evoluci vždycky je vyvážená nějakým bonusem, že jo? jo? Takže tenhle, ten typ pokusu prostě mm -hmm. mh, tak maličko člověk nosí v hlavě. No? A, teď a, a mě ještě všem... napadla vlastně další taková. Bylo možnost a to je vlastně kontrola horizontálního genového přenosu. Já vůbec nevím, jak se v těch komunitách tyhle mm -hmm. ty věci dějí, ale člověk si dokáže představit rozgenomu genomu a kontrolovat vlastně to, co translečně vlastně co přichází odynut, ale vůbec netuším, jak jak to v těle těch zvířátkách strašně málo. Běží strašně málo. Strašně a možná málo. že strašně jo, málo těch, že tohle to Víš, no, ty mezi horizontální genové přenosy mezi dvěma eukaryota masou, dějou se ale... Ale raflézie, teďka bylo ukázané, 1,5 genomu je horizontální gromový přenos. Jo? Tak. Okay. A to je raflézie, to je mnohoboniční organismus. Jako... A je úplně střelený. Že jo? Střelený, že jo, jako člověk by si myslel skoro na pohled, co tam dělá. v té mít... poušti, tý... <laughs> že jo, tak. Nebo ne, v raflézie, raflézie je ta s velký mak. Jo, jo, to ta je těma... Tak jenom největší Mnohoboničná, takováhle superkitka, no? může mít 1,5 tak já nevím, vůbec netuším. To byla jenom tak hmm. zase wild guess. Jo, jo, jo, dobře. Velvíčí, to velvíčí, já bych se <laughs> já jsem se <si> to spojil. <laughs> já vás svaruju, jestli se nepřihlásíte, tak půjdeme do hospody. <laughs> Fat nikdo nemá nějaký. Támle je statečnej. <laughs> to bude američan, ale... Ne, ne, ne. ne. ne. No, jo, já bych se chtěl zeptat, jak jste tam ukazoval ty dědičné nemoci, jak tam byl ten stopkodon u prostfed. Tak vy jste, pak říkal, myslím, že když tam dáte tu TRNA, tu s těma čtyřma bázema, takže to jako přejede ten prostřední kodon, ale zastaví se to na tom posledním. Tak ví se nějak, proč to je, nebo jsou nějaké hypotézy uh -huh. uh, Fajn. Uh, vypadá to, že se to děje. Jo? Občas. Uh... To chce štěstí. A prostě eh, logika by říkala, že se to bude chovat ke, ke každému tomu tripletu stejně, jestli je na konci nebo uprostřed. Ale ne, zdá se, že ne. A eh, uvažuje se, jsou o tom nějaký práce, že ten ribozom, jako kdyby cítil, že se dostal na konec. Eh, a to, že na konci jsou poli A vážící proteiny a ty ty on, že cítí cejtí a v podstatě mu signalizují, že dojel na konec. Takže, e, takže ten ribozom vlastně rozlišuje, možná ne ta tRNA, ale ten ribozom nějakým způsobem rozlišuje, kde se odstnul a interpretuje teda ten ten mechanismus, potom interpretuje ten stejný kodon jinak, jestli je uprostřed nebo na konci. Jo? A tohle se zatím experimentálně nevověřený, ale ale jsou to prostě docela hezké práce, které to takhle předvídají. A dokonce to bylo u toho ciliáta, u toho nálevníka v tom sel, jak to popsali, tak si všimli potom jiní lidi, že tenhle nálevník překodovaný má kratší ty prime UTR, ty 3 s čarou, to znamená, že stahuje tu vzdálenost mezi stopkodónem a tím poly a koncem, aby líp cítil, kde je, jo, takže opravdu na tisících genech ukazují, že jasně si zkrátil tuto oblast. Takže nějaké možné interpretace toho jsou. Jestli to bude platit u člověka, to zatím nevíme. Ale, ale každopádně u kvasinek to funguje parádně. To znamená, že to pročítá jenom ty in-frame a ne ty, ty terminální. Ty stop stopy. Tak poslední dvě otázky. Nejsou? Tak ještě jednou poděkujeme a těšíme se teď.